Bismilahi wa imanani Allah al-kawn wa zamanu bislami bi wa imanani qada al ovo od mene Passoni ashab radhiyallahu isprožili svoje ruke svaki od njih govoreći ja ja pa je rekao Allahu kvasaniki ko će je uzeti pravo pa su ljudi polupili svoje ruke a Abu Džan radijallahu taala reče ja će je uzeti pravo pa je uzeo Abu Džan radijallahu taala anhu i njeoje sekao glave mušrika Hadith bilježi muslim u svome sahije. Ovaj hadith Allahova poslanika je svrstan u poglavlje o požurivanju kada je u pitanju činjenje dobrih dijela. Obično kada se govori o bitkama u vrijeme Allahova poslanika i ashaba, naći ćemo termine poput da je sabljom sječena glava, da su E, mušici ubijani i tome slično, dakle da su sabljama ubijani. Ova terminologija je sasvim logična jer znamo da je način ratovanja u to vrijeme bio takav da su ljudi ratovali sabljama, da su ratovali kopljima, da su ratovali lukom, strijerom i tome slično. I da je način ubijanja nekoga u ratu bio takav. Danas se koriste druge metode prilikom ratovanja i koristi se drugačiji način drugači način borbe općenito Imam bendawi rahimahullahu ta'ala ovaj hadis je uvrstio kao što sam rekao u poglavlje o požurivanju prilikom činjenja dobrih djela Kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na dan Uhda ponudio tu sadju i kazao ko će je uzeti svi su ashabe radi Allahu ta'ala anhum požurili da budu oni ti koji će je uzeti. Jer to je bila čast za svakog pojedinca da uzme nešto od Allahova poslanika alaihi salatu i salam. Posebno nešto što je on davao s posvetom. Paslao sahabi radijallahu ta'ara anhum požurili svaki od njih da uzme tu sad. Ali kada je Allahov poslanik alaihi salatu i salam rekao ko će je uzeti spravom, sahabi radijallahu ta'ara anhum su povukli u kise. Bojali su se da ne ispune svoju obavezu koju bi trebali da ispune. Pribojavali su se da neće ispuniti ono što traži obav poslanika legnih sratve sram, da se ispuni s tom sadom. Ovdje naravno svako od nas treba da nauči jednu veliku životnu lekciju a to je da mu se može nešto u životu ponuditi, a da on možda u nije da to ispuni kako treba. Pa je bolje da se povuče i da ne preuzima tu odgovornost ako nije siguran da može da ispuni to na adekvatan način. Jer živeći život dolazimo u različite situacije i prilike gdje nam se može ponuditi nešto da uradimo, gdje nam se može ponuditi položaj, gdje nam se može ponuditi određeni posao, a mi smo možda svjesni da ne možemo to ispuniti na najbolji način. Pa je bolje da čovjek to i ne preuzima i da ne uzima tu odgovornost na svoja pleća ako nije siguran da to može uraditi. Ebu Duđana radijallahu ta'aranhu je bio odvažan borac. Pa kada je Allahu poslanik alaih i salatu u seram ograničio svojim pitanjem ashabera bi Allahu ta'aranhom um, riječima ko će je uzeti s pravom oni su se ustegnuli međutim Ebuduđane je bio istrajen u tome i rekao je ja ću je uzeti s pravom po Allahu poslaniće na dan UĆuda desila se velika bitka i zove se velika bitka na UĆudu ona je s pravom velika bitka Toga dana Allahu, poslanik, alaihissalatu wassalam, izišao je iz Medine i to suprotno svome viđenju i svome mišljenju. Znamo da je na dan Uhuda, odnosno vezano za bitku na Uhud, Allahu, poslanik, alaihissalatu wassalam, konsultovao azhabe šta da uradi. Da li da ostane u Medini, da se bori protiv mušlika u Medini, da ih dočeka, ili da izađe iz Medine. Sa obzirom da se bitka na bedru odigrala, pod navodnim znacima spontan, izišli su, ashajbi radijallahu ta'ala, na čelu sa Allahovim poslanikom, wassalam, da presretnu karavan. Nisu izišli s namirom da se bori, nego su izišli s namirom da, se, da presretnu karavan. Pa je tok događaj bio takav da je došlo do velike bitke na bedru. Međutim, dan Uhude je drugačiji. Na dan Bedra mnogo je ashaba ostalo u Medini, a za sigurno bi se borili sa Allahovim poslanikom alaihi sallatu I bilo im je žao i teško što nisu učestvovali u toj velikoj bici. Pa kada je Allahov poslanik alaihi sallatu sallam pitao ashabe, šta je vaše mišljenje, da li da ih dočekamo ovdje u Medini ili da iziđemo iz Medine, mladići koji su bili željni borbe protiv mekanskih mušika, koji su uh, žalili za tim što nisu učestvovali u bitci na Bedru, Htjeli su da izađu u bitku. Htjeli su da se vidi ko će izići istinski da se bori. Jer kada ostanu u Medini, svi koji su ostanu u Medini moraju se boriti. Tu su, nema kud pobjeći nikom. Neće se napraviti razlike između onih koji žele da se bore i onih koji se moraju prirunto boriti. Dakle, na jednoj strani ima onaj koji bi se svjesno borili, a na drugoj strani ima onaj koji bi se da kažemo, borili zato što nemaju kulu. A ko će izići na Uhud, izići će istinski da se bori. I znamo da je, da je tri stotine muš, um, monafika se odvojilo kada su krenuli na Uhud. Došlo je do odvajanja onih koji su istinski krenuli u bitku i onih koji to nisu. Jer da su ostali u Medini, ne bi se Ne bi se to razdvojilo. Pa ponekad, kada dođemo u neke specifične situacije u životu, i e, situacije koje izazivaju određene e, nesuglasice, ponekad i rasprave, ponekad i neslaganja, u tome ima mudrosti. Allah subhanahu wa ta ta'ala najbolje zna šta je mudrost toga. Jednostavno se mora odvojiti iskreni od onoga ko to nije. Pa je tako i na dan Uhudja došlo do odvajanja licenjera u odnosu na one istinske i prave borce na Allahom ljublašanu putu. Međutim, još jednu veoma važnu stvar učimo, a to je da se posarjetujemo sa ljudima Allahu u poslanika, alayhi salatu wasalam. Iako mu dolazi objavak, on se savjetuje sa svojim drugom. Nije se savjetovao po svim mogućim pitanjima. Ponekad bi savjetovanje bilo sa jednom glupom ljudi, a ponekad bi situacija iziskivala da pita za mišljenje veću skupinu ljudi. Allah subhanahu wa ta ta'ala mi naređuje وشاورهم في الأمر i posavjetuj se s njima. Traži da se savjetuje sa ashabima radiyallahu ta'ala. Rasul sallallahu alaihi ve sallam je bio viđenja da ih trebaju dočekati u Medini. Međutim, s obzirom da je mišljenje nekih azhaba bilo i većine njih bilo da se iziđe iz Medine, on je poslušao njihovo mišljenje i izišao iz Medine alaihi wa sallatu wa sallam. Ovo govori prije svega o njemu kao ličnosti, o veličini njegove ličnosti, o njegovoj razboritosti, o njegovom poštovanju prema azhavima, radi Allahu radijallahu ta'ara'anom, iako mu je dolazila objava, Tražio je njihovo mišljenje, njihovo vidje. Znate da je na dan Handaka poslušao mišljenje Salmana il-Farisija, pa je iskopan Handak oko Medini. Na određenim lokacijama iskopan je Handak ako amerikanski mušljici ne bi ušli u Medinu. Poslušao je mišljenje Salmana il-Farisija, radiju Allahu ta'ala, jer to je bio način ratovanja Perzijanaca, a s obzirom da je on porijeklom Perzijanac, iz je to mišljenje i poslaniku, a.s.v. se dopalo, pa je iskopan Handak i kada se desila dakle bitka na Khandaku odnosno taj vojni pohod Khandaka Rasul sallallahu alayhi ve sellemsa resul sallallahu alayhi ve sellem naslušao mišljenje Samare i Farisija radijallahu ta'ala an. Na dan Uhuda dakle odvojili su se licenje. A Rasul sallallahu alayhi ve sellem skupinu ashaba izišao na Uhud dočekalsku Mekanske mušrike. A Rasul sallallahu alayhi ve sellem Kada je došao na Uhud, skupinu od 50 ljudi na čijem je, na čije čelo je postavio Abdullaha ibn Žubeira, je ostavio na brdu koji se zove Dževalu Rumat. Brdu Strijelaca. Oni koji su odlazili na hač i koji su posjetili Uhud, imali su priliku vidjeti to u Brdašce. Naime, tu je jedan ogroman planinski vjenac Uhud, i ima jedan mali brežuljak, danas je tu jednostavno brežuljak, koji se zove Dževal-Rumat. I Resos ad-Allahu alaihi kao vrstni strateg, postavlja 50 ljudi i imenuje komandanta nad njima. Kako, kako se god bitka odvijala, vi nemojte da se pomjerate s tog mjesta. Naredba, došla je naredba bitka, kako se god odvijela da li mi porazili njih ili oni nagladali nas vi se ne makinite tog mjesta to je bila naredba Allahova poslanika Alehi, Salatu, međutim kada je došlo do sukoba sa mekanskim mušicima i kada su mekanski mušicici počeli da glavom bez obzira bježe sa Uhuda sa bojnog polja, počeli se da bježi, osjetili su poraz. Bila je onih koji su ostali na brdu strijelaca, koji su počeli da razmišljaju drugačije. Vidjeli su kako se bere ratni plijen. Ratni plijen je izazov. Svi oni koji su učestvovali u borbi, znaju šta je ratni plijen, kako je to izazov. Skupina ashaba udaljena se sa tog brdažca. Jednostavno prekršili su naredbu Allahova poslanika, alaihi salatu veselam. Khalid ibn Gvalid, Bojskovođa koji nije izgubio bitke. I dok su osjećali poraz na svojim plećima, osmatravo je što se dešava. Znači što je bojskovođa, što je vrstni bojskovođa. Kako od poraza pravi pobjedu? Ovakom muslima treba da razmišljate. Od poraza pravi pobjedu. Traži slabost kod neprijatelja i pravi pobjedu. Od poraza. Halid ibnul Valid je na dan Uhuda, od poražene vojske napravio pobjedničku vojsku, pod narodnim zanjicima. Vidio je kako se stanje razvija i vidio je da su se strjelci sa brda strjelaca sa džabela roma, da su se pobjerili. On je poveo i prišli su muslimanima slijedžati. To je dovelo, naravno, do velike konfuzije u, redov, u redovima muslimana i muslimani su tad osjetili Jednostavno da bitku počinju gubiti. I naravno, dojeli su u opasnost i Allahova poslanika, aleyhi salatu u Znate da mu je izbijen zub na dan uhda Znate da je na dan uhda potekla krva Allahova poslanika, aleyhi salatu u bio je Pa su sa sahave radi Allah u ta'an hum zapitkivali. Zašto se to desilo? U našim radovima, tu, u našim radovima, Allahova poslanika, aleyhi salatu u sram. Borimo se za istinu. أدرجة لسمه بوراز كيف تجريد تي بوراز أبوري مصير لابوتو يستني فالله سبحانه وتعالى أبيادي وهي آية أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أو لما أصابتكم مصيبة Kada vas je pogodila Nedaća? Nedaća je stigla. Bašu sa ashabi radi ta'ala anhum zapitkivalo. Kako kaže Abba Subhanahu ta'ala Qutub anna haana. Zbog čega ovu? Qut hua min indien fusikum. To je došlo od vas. postupaka. Ovako izgleda cijena Kada čovjek prekrši naradba maha oposlanikara Islana. I mnogi ljudi u životu se pitaju, zašto je ovo mene zadesilo? A zašto me je zadesilo ovo? A što me je pogodilo ovo? A kako svaka nedaća ide preko mojih pleća? A uskratila mi se i na faka? A pogodilo me i Mnogo je negača koje ljude snađu upravo zbog dijela njihovih ruku. Zbog dijela njihovih ruku. Zbog onoga što čovjek sam urade. Ponekad ljudi urade, urade određene stvari, ne znajući da prave pograšku prema Allahu subhanahu wa ta ta'am. Zbog neznanja u vjeri, zbog udaljenosti u propisa vjere, čine određena djela zbog kojih ih stigne određeni vid kazne ili iskušenja, a da one zato nisu neznali ili da nisu mislili da je težina te pogreške baš tolika. Navest ću primjer, samo radi ilustraciji. Ljudi se ponekad zapitaju zašto mi se ovako na faka uskratila? Jednostavno, sve mi se nekako izgubio veričet u imovini. Ma koliko radio, ma šta radio, nekako sve mi izmiče. Pa kaže... Ne mogu nekako da zatvorim kredit. Sve o tko nekako kredit, taj podigo, ne mogu da ga zatvorim. Nije to puno para, to je par hiljada manaka, ali ne mogu da to zatvorim nikadu. Subhanallah, kad bi čovjek znao težinu takvog prijestupa, ne bi se nimalo čudio. Nimalo se ne bi čudio. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uništiti kamatu. Obećao, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jemha qullahu riba u irbe sadaqa. Allah će uništiti kamatu, a unaprijedit će bilostinju. Onaj ko dijeli bilostinju, Allah mu njevu u imovinu uberi će ti. Pa stavno ide naprijed. A onaj ko se bavi kamatu, koje uzima, daje, svjedoči, želam i sve ostalo, piše, Allah mu uzme uberi Idemo, oništi i njegovu imovinu. Se pita, šta li je ovo sad odjedno? Kada se poštuju šariatske norme, smanjena je mogućnost takvih videova iskušenja. Jer čovjek sam svojim postupcima prouzrokuje možda propast svoje imovinje. A zato, kada nas nađe određeno iskušenje, preispitajmo svoje postupke, molim Allah, želešanu da nam oprosti naše grijehe, s jedne strane, a s druge strane, A po nas jes našlo iskušenje kao vid Allahove dželaldešane odredbe na tome se definitivno trebamo smir trebamo se strpiti i moliti Allaha subhanahu te da nam oprosti. I kada nam dođe teško stanje. I kada nam dođe kriza. I kada nas pogodi bezvolje. I kada ljude pogodi depresija. I kada ljudi zapadnu u teško stanje. neka mnogo traže opraštab od Allaha. te ala. Neka Allaha uzvišenog moli riječima, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Neka mu se obraćaju tim riječima i neka ga moli za oprost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, ako mu grijehe njegove oprosti, da će izlaz. Jer ko sa Allaha uzvišenog bude istinski bojao, nać će mu izlaz iz svake situacije i obskrbiće ga odakle se i ne nada. Azhabe radijallahu ta'ala anhum na dan Uhudja prekršili su Allah, e, naredbu Allahova poslanika alaihissalatu wassalam. Ponaz je stigao. U tome je uistin velika mudrost za pokovljenja koja su došla posle. Što mislite da se desilo? Da je Allahov poslanika alaihissalatu wassalam svaku bitku za vrijeme svoga života dobio? Rekli neki ljudi... On je sve uspio u životu zato što je, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala ga tako pomogao i on izlazi iz okvira, iz okvira, iz okvira ljudske narade. Došli bi koji su morasni srca i mogli bi kazati takve riječe. Međutim, Resul Sad Allahu ve je čovjek od krvi i mesa. I bio je ranjen i dolazi u iskušenja. I čak... I bitku koju je on predvodio, izgubio je. Kažemo pod navodnim znacima, to je vid, izgubljene bitke. S druge strane, ta bitka je dobijena. S druge strane, ta bitka je dobijena. Jer ja, svi oni koji su poginuli, tada je poginulo 70 ljudi, svi oni koji su poginuli, oni su šehrini, stranici, džemljene. A oni koji su poginuli iz radova mušljika, oni su... Stanovnici batre, bez obzira bez obzira na to što su bitku dobijeli. Tako da nevjernici nauče lekciju i kad dobiju oni su gubitnići. A vjernici kada bitku izgube oni su opet pobjednici. Jer vjernik ne može jednostavno u životu izgubiti ništa. Subhanallah i to se samo dešava s vjernicima. Vjernik ne može u životu izgubiti ništa. Ni trn ga neće upostiti da mu Allah neće uprostiti dio njegovih grijeha. Kamoli nešto veće od toga? I svako stanje u koje dođe je Allahu Đalbešanhu rahmet za nega. Ako ga snađe iskušenje, on se na tome strpi. Ako ga snađe kakvo blagodati blagostanje, Allahu uzvišeno zahvaljuje na tome pa mu Allah te blagodati samo još više poveća. Tako da vjernik jednostavno ne može apsolutno ništa izgubiti. Ebu Duđana radijallahu ta'ana je jedan od ashaba koji je bio izuzetno odvažan Dan Uhuda je njegov dan. Dan Uhuda je njegov dan. On je štitio Allahova poslanika alaih izolatog sara. On, radijallahu ta'ala anhu, na buduđane, na taj dan je pokazao svoju odvažnost, svoju veličinu, svoju odlučnost, iskrenost, upornost u borbi na Allahovu, tebareke ta'ala puhudu. Oni koji su napravili prekršaj na taj dan, Nisu optuženi za licemjerstvo. Sa Hadra i Dalmatom koji su napravili pogrešku. Nisu optuženi za licemjerstvo. Odlje ćemo još naučiti veliku lekciju. Sve mi naučiti veliku lekciju. Desila se pogreška od azhaba, istaknuti ashaba. Od ljudi u koje je Allah, u poslalniku, imao veliko povjerenje. Desila se pogreška. Tako se može desiti u životu pogreška od svakog od nas pojedinačno. I naučimo još nešto. Da u životu ljude ne smijemo pod narodnim znacima prekrižiti i odvaciti zbog njihove pogreške. Nego im trebamo pomoći da svoju pogrešku pređu, prevaziđu. Trebamo im pomoći da pobjede šeitana, a ne da šeitana pomažemo protiv njih. Se rešava da čovjek napravi neku pogrešku, pa bude jednostavno odbačen od strane onih koji drže do vjeri. To je pogreška. Znate li, znate li da je Halatnib ibn Bebelta na dan Bedra, odnosno učesnik Bedra, pardon, učesnik Bedra Pri oslobođenja veke, prošlo vremena, kad je Bedr, a kad je oslobođenje veke, poslao pismo obavještenja mekanskim mušnicima, odnosno svojoj porodici, da dolazi Allah u poslanika i, i zamislite, i pored toga, što je poslanik rekao da niko ne smije odati tu taj pošalje pismo. Subhanallah, zato je je to šok? Učesnik vedra oprošteni im grijesi. Učestnici bedra, kada se vrijednili vashabi, zauzimaju posebno mjesto. Kategorija učestnika na bedru zauzima posebnu kategoriju vrijednosti vashaba. Oni se posebno vrijednuju. Poslao pismo. Je Allah zašanovo, bar jezni poslanika Ali'im srata u da je pismo poslano, pismo je vraćeno, da skratim događaj, poslavi poslanika Ali'im srata u koji su vratili to pismo. I kaže, Allaho poslaniče. Nisam ja to uradio, ni zbog čeg drugog, osim zbog želje da svoju porodicu saču. Nije to zbog želje da pomogljene vjerstvo, zbog nekog drugog interesa, ne. Ni to u pitanju, ni ništa drugo. Jednostavno, teško, mi, teško bi mi palo da moja porodica tamo nastravi. Tražio je me radijela Htaranu. Kad mi dozorime Allahu, poslalići da mu ja glavu ocijećam. Ne, ove. Uradio je Hatim veća dijela od Loga. Njegovo dobro dijelo je puno veće od njegove pogreške. On je učesnik bedra. Možda je, kaže Allah, pogleda učesnike bedra i rekao im radite što hoćete, oprošte na Loga. Učiš na bedru je kudi kamo veći od te njegove pogreške koju je napravio. To jeste pogreška. Ali njegova dobra djela, kudi kamo su veća od toga. Pa mi ne možemo kod ljudi gledati samo njihove pogreške. Mi trebamo gledati njihova vrijedna djela koja su rade. Kad pogledamo Allahov poslanika i njegov način obhođenja sa shabara de lakta ramu, kako je on isticao njihove vrijednosti? Kako je isticao njihove vrijednosti? Sjećat se ne dam o onom čovjeku za kojeg je poslanik Alessana sve sve nam rekao sad će se pojaviti čovjek koji je stanovnih džendara. Pa se pojavio čovjek. Pa drugi da lopi! Pa isti džoj. Pa treći dan lopi! Šta je bilo njegovo dobro djelo? Njegovo dobro djelo bilo je da kad na večer legne nema, ne osjeća ništa prema bilo koje mogu To je dobro dijelo. I poslanik, alaih sallam, ističe njegovu vrijednost. Pa vrijednost bila, da, radi Allah, da nam. Imao je mnogo vrijednijih stvari kod sebe, ali ističe poslanik, alaih sallam, njegov namaz koji obavi nakon što uzme abdest. <gled> dakle, moramo gledati kod ljudi vrijedne stvari koje oni imaju pri sebi. A mi imamo, hvala Allah, subhanahu wa ljude koji radi vrijedna dijela među nam. I trebamo znati, cijeniti ono što su od dobrih dijela uradili. I uvijek kod ljudi, ma okove se radu, pokušajte naći vrijedna dijela koja oni imaju pri sebi. Pa na tu njihovu dobrotu nam još drugih stvari iz naše vjerine. Na njihovu dobrotu potražite dobra djela kod njih pa ćete vidjeti da ih imaju. Znaći ljude koji imaju mnogo dobrih dijela, mnogo dobrih stvari pri sebi. Znaći ljude koji rade mnogo korisnih i dobrih stvari, međutim, recimo čovjek ne obavlja namaz. Sjećam se jednog čovjeka u razgovoru s njim. Spričao mi je kako čini dobročinstvo roditeljima. Kako čini dobročinstvo svojim komšijama. Spričao mi je kako kako je općenito prihvaćen u svojoj porodici dobro. Kad mi je spomenuo mnogo korisni stvari iz svog života. Stvari koje su vrline u islamu. Stvari koje su vrline u islamu. Ali kaže nekvanjam namaz. Obično kad se takvim ljudima govori o namazu, kad se govori o nekim pitanjima vjeritima, Ljudi misle, ja ako počnem pravjeti, ja moram sve u životu promijeniti. Subhanallah, ne trebaš sve u životu promijeniti. Ti trebaš da samo počneš, treba da se Allahu pokaješ i da počneš namaz obak. Onda ćeš biti nagrađen za svoje dobročinstvo, onda ćeš biti nagrađen za svoju pokornost i poslušnost roditeljima, bit ćeš nagrađan za svoje dobročinstvo komšijama, bit ćeš nagrađan za svoju sadaku, bit ćeš... Za sve to ćeš primati nagradu. Samo zato što vjeruješ u Allaha i što činiš što obavljaš namad i radiš dobra djela. Bez namaza i bez ovog nećeš ni za to biti nagrađan. Jer znate da je prvi ustav da bi djelo bilo primjeno kod Allaha zašanu Islama. A čovjek nema toga bez obzira što radi dobra djela, neće za njih primiti nagrad kod Allaha uzviš. Samo kad čovjek nadogradi te stvari, hvala Allah, subhanu tala, pao je na seždu i počeo je obavljati namaz. Onda čovjek jednostavno sve to lijepo kapitalizuje i onda bude nagrađen i za obavljanje, i za obavljanje namaza, i za pokornost roditeljima, i poslušnost, i dobročinstvo, svoje dobročinstvo koje čini. Pa tražimo ljudi stvari u kojima se slažemo, ne mojmo tražiti one stvari u kojima se mi razlikujemo kod ljudi. Kada nađemo stvari u kojima se slažemo s njima, pokušajmo to nadograditi i onda će naravno rezultat biti kudi kamo veći. Vi znate da Allah, u selam ljudima je pojašnjavao propise. I kad ti imaš dvije osobine koji je voli Allah. Se <toslim> čovjek zainteresuje, kao je to dvije osobine? Zaresno sam na Allah, salam, kako je to koristio. Nije ljudima govorio, nevala ko tebe ovo, nevala ko tebe ovo, nevala ko tebe ovo, ne. Nego je ljude podsticao na činjenje dobra. Prilazio im je sa strane dobra. Da kao to bude i naš metod u životu, naš način pozivanja i praješnjavanja propisa Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam grijeh naša oprosti da nas učestvuje na putu istine da nas sasvim učinite sa poslanicima šehidima iskupljenim robima